Rondelul unei ghitare sparte Ghitara spartă zace în cui Ar vrea și nu ceva să spună Dar azi sub colbul ce se adună nu o încearcă mâna nimănui Rar pică în ea un strop de lună Sau doarme un șoare ce mai șui Ghitara spartă zace în cui Ar vrea și nu ceva să spună Hei, parcă numai eu n-am strună, Dar fără coarde sunt destui, Și totuși cântul lor răsună, Ar vrea și nu ceva să spună, Ghitara spartă zace în cui.